József Attila, íme, hát megleltem hazámat. Éme, hát megleltem hazámat. A földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemett, ki eltemet. A föld befogad, mint a persej, mert nem kell, mély sajnálatos, a háborúból visszamaradt húsz filléres, a vashatos, Sem a vasgyűrű, mely bevésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, öld. Törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, Majd eljöttek hozzám sokan, magad vagy, mondták. Már velük voltam volna én boldogan. Így éltem, soltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, és már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél annak, aki tűz családot már végképp másoknak remél. 1937. november